פרק י. וכהתפלל עזרא וכהתוודותו, בוכה ומתנפל, לפני בית האלוהים, נקבצו אליו מישראל קהל רב מאוד, אנשים ונשים וילדים, כי בכו העם הרבה וכה. ויען שחניה בן יחיאל מבני אילם, ויאמר לעזרא, אנחנו מעלנו ואלוהינו, ונושב נשים נוכריות מעמי הארץ, ועתה יש מקווה לישראל על זאת. ועתה נכרות ברית לאלוהינו להוציא כל נשים והנולד מהם בעצת אדוני. והחרדים במצוות אלוהינו, וכתורה יעשה. קום, כי עליך הדבר, ואנחנו עמך. חזק ועשה. ויקום עזרא, וישבע את שרי הכהנים, הלוויים וכל ישראל, לעשות כדבר הזה, וישבעו. ויקום עזרא מלפני בית האלוהים, וילך אל לשכת יהוחנן בן אלישיב, וילך שם לחם לא אכל ומים לא שתה, כי מתאבל על מעל הגולה. ויעבירו כל ביהודה וירושלים, לכל בני הגולה, להיכווץ ירושלים. וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים, כעצת השרים והזקנים, יחורם כל רכושו, והוא ייבדל מקהל הגולה. ויקווצו כל אנשי יהודה ובנימין, ירושלים, לשלושת הימים, הוא חודש התשיעי בעשרים בחודש. וישבו כל העם ברחוב בית האלוהים, מרעידים על הדבר ומהגשמים. ויקום עזרא הכהן, ויאמר עליהם, אתם מעלתם, ותושיבו נשים נוכריות, להוסיף על אשמת ישראל. ועתה, תנו תודה לאדוני אלוהי אבותיכם, ועשו רצונו, והיבדלו מעמי הארץ, ומן הנשים הנוכריות. ויענו כל הקהל, ויאמרו כל גדול, כן, כי דבריך עלינו לעשות. אבל העם רב, והעט גשמים. ואין כוח לעמוד בחוץ, והמלאכה לא ליום אחד ולא לשניים, כי הרבינו לפשוע בדבר הזה. יעמדו נא שרינו לכל הכחל, וכל אשר בערינו, ההושיב נשים נוכריות, יבוא לעתים מזומנים, ועמהם זקני עיר ועיר, ושופטיה, עד להשיב חרון אף אלוהינו ממנו, עד לדבר הזה. אך יונתן בן עשאל, ויחזיה בן תקווה, עמדו על זאת, ומשולם ושבתי הלוי עזרום. ויעשו כן בני הגולה, ויבדלו עזרא הכהן, אנשים ראשי האבות לבית אבותם, וכולם בשמות, וישבו ביום אחד לחודש העשירי לדריש הדבר. ויחלו בכל, אנשים הושיבו נשים נוכריות עד יום אחד לחודש הראשון. וימצא מבני הכהנים, אשר הושיבו נשים נוכריות מבני ישוע בן יוצדק ואחיו, מעשיה ואליעזר, ויריב וגדליה. ויתנו ידם להוציא נשיהם, ואשיימים איל צון על אשמתם. ומבני עימר, חנני וזוודיה. ומבני חרים, מעשיה ועיליה ושמעיה, ויחיאל ועוזיה. ומבני פשחור, אל יועיני מעשיה ישמעאל נתנאל, יוזבד ואל עשה. ומן הלוויים, יוזבד ושמעי, וכליה וכליתה, פתחיה, יהודה ואליעזר. ומן המשוררים, אל ישיב. ומן השוערים, שלום ותלם ואורי. ומישראל, מבני פרעוש, רמיה ויזיה, ומלכיה, ומימין ואלעזר, ומלכיה ובניה, ומבני אילם, מתניה, זכריה, ויחיאל, ועבדי, וירמות, ואליה, ומבני זתו, אל יוענאי, אל ישיב, מתניה, וירמות, וזבד, ועזיזה. ומבני בבי, יהוחנן, חנניה, זבי עטלאי. ומבני בני, משולם, מלוך ועדיה, ישוב ושעל ורמות. ומבני פחת מואב, עדנה וכלל, בניה, מעשיה, מתניה וצלאל, ובינוי ומנשה. ובני חרים, אליעזר, ישייה, מלכיה, שמעיה, שמעון. בנימין מלוך שמריה. מבני חשום מתנאי מטתה זבד אליפלת, ירמי מנשה שמעי. מבני וני מעדיי עמרם ואוהל, בניה ודיה כלוהו. וניה מרימות אל ישיב, מתניה מתנאי ויעשי, ובני ובינוי שמעי. ושלמיה ונתן ועדיה. מחנדוי ששי שרי, אזראל ושלמיהו שמריה, שלום אמריה יוסף. מבני נבו, יעיאל מתתיה זבד זבינה, ידי ויואל בניה. כל אלה נשאו נשים נוכריות, ויש מהם נשים, וישימו בנים. أد كان سفر إزرائ.